Istoria culturii și civilizației de Ovidiu Drâmba Volumul 3, pagina 57 Jocurile olimpice O frumă religioasă particulară, tipic grecească, inițiată și căpătând o mare amploare chiar în epoca arhaică, era cea a ceremoniilor complexe numite jocuri. Acestea erau organizate tot la un anumit număr de ani cu ocazia marilor sărbători religioase și constau în procesiuni, sacrificii, alte acte de cult urmate de concursuri atletice, alergări de care, spectacole și întreceri între muzicani și recitatori. Aceste jocuri își aveau probabil îndepărteatele origini în sărbările teatrale din Palatele Căretane sau în întrecerile de forță și de exteritate ale războinicilor dorieni. NOTĂ întreceri care, la rândul lor, proveneau dintr-un act de cult funerar, din lupte sângeroase celebrate în timpuri străvechi în cinsta de funcțiilor nobili. Închei nota. Fapt este că jocurile au deținut un loc important chiar în viața culturală, nu numai sportivă, a grecilor, începând de la sfârșitul secolului al VIII-lea, înaintea erei noastre, și atingând apogeul în secolul VI și în prima jumătate a secolului V, înaintea erei noastre. Cele mai vechi jocuri au fost cele de la Olimpia, începând din secolul VIII, înaintea erei noastre, dacă nu chiar cu un secol mai înainte. În orice caz, anul 776, înaintea erei noastre, dată de la care grecii își încep cronologia, ca romanii de la anul 754, înaintea erei noastre, anul de fondare a Romei, nu a fost anul primelor jocuri olimpice, ci data de la care a început să se țină evidența învingătorilor. Tradiția stabilește anul 720 înaintea erei noastre ca data de când atleții au început să concureze complet dezbrăcați, deși în realitate fiecare cu un număr diferit de probe, jocurile sale, la intervale diferite de un an, doi, trei sau patru ani, dându-le amploarea în funcție de importanța și de posibilitățile respectivului polis. Cele mai importante erau cele care erau organizate împreună de mai multe orașe și la care participau concurenți din toate orașele state. Notă. Dar nu puteau participa străinii și nici cei care suferiseră o pedapță infamantă. Închei nota. Acestea erau în număr de patru, jocurile panelenice care se țineau la templele din Delphi. Jocuri pitice, cele din Nemea, cele din Istmul de Corint, jocuri istmice și cele mai vechi și mai strălucite, jocurile olimpice, care se ținau regulat din 4 în patru ani. Olimpia nu era un oraș, ci un complex sacru, cu temple și altare, cu monumente și un stadion lung de 200 de metri, cu... Pritaneion, edificiu rezervat și banchetelor în cinstea învingătorilor și cu statuia lui Zeu în fața căreia atleții, antrenorilor și arbitrii depuneau jurământul prescris. Pritaneion se scrie p r -y t a n e i o n Actiții jurau că au făcut timp de 10 luni antrenamentul necesar și că vor concura în mod corect, iar judecătorii arbitrii că vor fi dreți și că vor păstra secretul celor discutate între ei înainte de pronunțarea deciziei. Festivitatea jocurilor olimpice dura o săptămână, timp în care eventualele ostilități dintre orașele state erau suspendate. În aceste șapte zile, pelerinii veniți din toate colturile lumii grecești vizitau sanctuarele, aducând zeilor ofrande și sacrificii. Îi ascultau pe care declamau vechile cântece eroice, pe poeții și pe istoricii care și recitau operele, pe filozofii care ținau prelegeri publice, pe sofiștii care se angajau în spectaculoase dispute oratorice urmărite de auditor cu cel mai viu interes. În timp ce, în locul unde se țina bâlciul, lumea era atrasă de acrobați, de dresori, de comedianți și de mărfurile negustorilor veniți din locurile cele mai îndepărtate. Atleții, însoțiți de maestrilor antrenori, pe dotrivi, veneau cu o lună înainte, se înscriau, li se făceau verificările cerute, se antrenau și luau cunoștință de regulile stabilite. Dacă un atlet nu respecta aceste reguli, era eliminat și condamnat la o amendă considerabilă, pe care dacă nu o putea plăti, el sau rudele lui trebuia să o plătească orașul său, iar dacă nici orașul nu achita amenda, cetățenii săi erau excluși de la următoarele concursuri. Cum pregătirile și antrenamentul atleților necesitau sume mari de bani, majoritatea atleților aparținau familiilor bogate. Alteori însă, aceste cheltuieli erau suportate de orașul atleților respectivi, mai ales în cazul concursurilor hibice foarte costisitoare pentru susținerea cheltuielilor cărora uneori se asociau mai multe orașe. Probele jocurilor olimpice erau un număr de 13%. Nota: Numărul probelor, programul și regulamentul lor au suferit însă modificări în cursul secolelor Închei nota. La aceste probe s-au adăugat, dar pentru un timp scurt, de 50 de ani, între 492 și 444 înaintea erei noastre și cursa trap și curse de care cu catări în loc de cai, în timp ce la începutul secolului 4 înaintea noastre figurau și concursuri pentru heralzi și întreceri între cântăreți la trompetă. Învingătorul era anunțat rostindu-i propriul nume împreună cu numele tatălui și cu al din care provena, după care era purtat în triumf toată noaptea de prieteni și admiratori și totul se încheia cu o speță și cântece de victorie. A doua zi, învingătorul aducea după un ritual amănunțit stabilit jert pe acele șase altare. Primul constant o coroană de frunze și o ramură tăiată din măslinul sacru din Olimpia. De fapt, recompensele mai erau variind de la oraș la oraș și de natură practică. Astfel, învingătorii erau scutiți pe viitor de prestații de muncă, erau hrăniți pe spezele statului. Familiile nobile comandau poeților cu renume să compună pentru învingătorilor ode și imnuri triunfale, epinicii. Pindar, printre alții, a compus numai puțin de 13. Alteori, orașele lor le ridicau statui de bronz, bătau monede și medalii cu efigia lor, după moartele construiau morminte impunătoare, iar în primele timpuri li se consagra chiar un cult, asemenea eroilor. Erau onorul prin care, de fapt, nu se cinstea atletul, ci cetățeanul care, în cadrul acestor serbări de cel mai mare prestigiu cum erau jocurile olimpice, adusese glorie orașului său. Într-adevăr, până spre sfârșitul epocii clasice, jocurile au rămas o instituție religioasă și cetățenească de o importanță excepțională pentru greci, stimulându-le dorința de a se distinge individual, dar mai ales exaltându-le sentimentul mândriei, unității și solidarității de na. Importanța și sensul lor civic au scăzut considerabil începând chiar din secolul IV, înaintea erei noastre, odată cu apariția atleților profesioniști. Disprețuite la începute cu ceritorii romani, șocurile și-au recăpătat locul de mare în epoca imperială romană, până când, în anul 393 era noastră, împăratul Teodosie le-a abolit. Arta, Arhitectura, Templul Marea artă greacă începe să se afirme ca atare în aceeași epocă arhaică, în secolele 7 și 6, înaintea erei noastre. Lunga perioadă de pace, gradul de prosperitate economică atins acum și ambiția orașelor state de a se lua la întrecere prin splendoarea monumentelor lor, dorința tiranilor de a-și impune prestigiul în fața poporului, vanitatea aristocraților și a celor îmbogățiți de a-și crea o ambianță luxoasă, intensificarea legăturilor cu orientul apropiat de unde venau noi stimulente, sugestii, influențe, au fost factorii care explică rapida dezvoltare artei. Artele plastice nu se bucurau în ochii grecilor de aceeași înaltă în altă prețuire de care se bucurau poezia, lirică sau dramatică, muzica, filozofia sau în epoca clasică, chiar și elocința. Dintre cele nouă muze, niciuna nu era protectoarea artelor plastice. Arta era văzută ca o meserie, ca o tehne, iar artiștii cei mai mari erau considerați doar ca niște meșteri excelenți. Arhitectul, sculptorul sau pictorul nu erau socotiți care ar crea ca poetul în stare de har al inspirației divine. Artiștii înșiși se considerau meșteșugari îndemânatici, urmându-și maeștri, nu ținau să fie originali, inovatori, chiar când de fapt erau. Această conștiinciozitate de meșteșugar a artistului explică și perfecțiunea execuției operei. Totodată, artistul era obișnuit să lucreze adeseori în echipă opera de decorare a monumentelor cu numeroase baterie cerea o mare mulțime de meșteri executanți. În fine, asemenea multora dintre marii artiști ai Renașterii, nici artiștii greci adeseori nu se limitau la un singur domeniu de creație. Fidia, de pildă, nu a fost numai marele sculptor ale epocii clasice ci și arhitectul care a condus lucrările de pe Acropole. Partenonul a fost conceput și realizat de Ictinos, fiind totodată foarte cunoscut și ca pictor și ca giuvaergiu. Grecii au început să edifice temple către sfârșitul secolului VIII, înaintea erei noastre, Arhitectura templului, la început de Len, în curând de piatră, dezvolta tipul de casă comună în lumea Egeie, tip preluat și de micenieni, constând dintr-o încăpere rectangulară cu o singură ușă pe latura mică, flancată de pilaștri care susțineau acoperișul, iar în fața ușii un portic cu doi stâlpi sau coloane. Concepute deci după modelul unei case, în forma lor cea mai simplă, templele aveau patru coloane în față și patru în spatele edificiului. În forma sa mai evoluată, edificiul avea acoperișul pentru a proteja construcția de intemperii mult mai larg, ceea ce făcea să fie înconjurat pe toate laturile de coloane. templu Peripter O mare atenție dau constructorii amplasării templului, perspectivei în care apărea cadrului său natural. Templele erau plasate întotdeauna într-o poziție care să le armonizeze cu peisajul din jur și, în același timp, să le confere un aspect impresionant, de calm, de grandioare, de solemnitate. În vârful unei coline, în mijlocul unei câmpii sau pe țermul mării, coloana care sugera forma unui ciunc de copar, forma din care s-a născut de altfel, era rare or monolită. De obicei, era formată din cilindri de piatră suprapuși și prin și unul de altul procedeu original grecesc. Cei care au arătat o predilecție deosebită pentru coloană au fost egiptenii, dar spre deosebire de Greci, egiptenii făceau coloane prea masive și le așezau prea aproape unele de altele, fără a le dispune în raport cu restul edificiului, cu eleganța și armonia templului grec. Cum un templu grec era prin definiție lăcașul zeului, partea cea mai importantă constituia încăperea centrală, celălalt, care adăpostea, cum am spus, statuia zeului. În fundul încăperii, în întuneric, singura sursă de lumină fiind ușa unică a celei, mereu deschisă. În jurul statuii și pe pereți, numeroasele ofrande de zeului, cele mai de preț statuiete, vase și altele. Templele mai mari aveau pe lângă sala centrală principală, cela sau naos, și alte două încăperi, un în vestibul în față, pronaos și un altul în dos, opistodom. În templele cele mai mari, sala centrală era împărțită pe lungime întrei nave, pe două rânduri de coloane, fiecare rând format din două serii de coloane suprapuse. Dimensiunile obișnuite ale unui templu erau de circa 30 metri pe 60 metri, dar existau și templele care tăpășeau lungimea de 100 de metri și lățimea de 50 de metri, de exemplu cele din Efes și Samos, sau în Sicilia cele din Selinunte și Agrigento. În apropierea templului erau alte construcții asemănătoare, dar mult mai mici, așa numitele tezaure, care conțineau comora templului, prețioasele ofrande aduse de cetățeni, de oaspe străini sau de tiranul respectiv. Clădirea Corpul templului era, deci, în forma sa evoluată, înconjurată de coloane. Fațada avea patru sau șase, cel mult opt coloane, iar laturile de două sau trei ori numărul coloanelor din față. Uneori puteau lipsi coloanele laterale sau cele din dos, căci erau mai multe tipuri de temple. Mai multe între sutele de temple pe care le-au construit grecii, nu există două ori fel. Materialul de construcție era exclusiv piatra, rare ori marmura. Când coloana era de piatră, era acoperită cu stuc ușor decorat în așa fel încât să imite marmura. Zona orizontală a construcției, cuprinse între capiteluri și acoperiș, antablamentul, alcătuit din cele trei elemente suprapuse, arhitrava, friza și sub acoperiș cornișa, era subgrăvită în culori vii. Zona centrală a antablamentului friza era divizată în metope separate de triglife, cu sculpturi în bazorelief la templele de stil doric. La templele ionice, bazorelieful frizei era continuu de jur împrejurul construcției, fără a mai fi împărțit în metope separate de triglife. Frontonul triunghiular al fațadei și cel al părții posterioare erau bogat ornate, în special cel al fațadei, cu statui și bazoreliefuri. Toate statuile și baso-reliefurile, inclusiv ale frizei, erau se presupune colorate. Acoperișul era din țigle, de asemenea multicolore. La colțuri, acoperișul avea anumite elemente decorative din bronz, marmură sau teracotă, reprezentând figuri umane, animale, ființe fantastice și altele. În ansamblu sobru sever, geometric al arhitecturii templului grec, elementele sculpturale ale frizei, frontonului și uneori la templele în stil ionian, ale coloanei, statuie cariatida, probabil de inspirație egipteană, aduceau mișcare, culoare, varietate, viață. După forma coloanei și a antablamentului se disting două ordini arhitecturale fundamentale, Doric și ionic. Primul, mai suplu și sever, apare în Peloponez în jurul anului 680 înaintea noastre, devenind cel mai răspândit ordin arhitectural în lumea greacă. Toate marile temple din Sicilia aparțin acestui ordin. Coloana dorică, masivă și greoaie, este așezată direct pe sol, pe o platformă dreptunghiulară de piatră, stilobat. Are trunchiul ușor tronconic cu 20 de caneluri cu capitelul în linii drepte, format dintr-o pernă rotundă, echină, și deasupra o placă pătrată, abacă. Colonele dorice sunt puțin îngroșate la mijloc, pe de o parte pentru a preveni inevitabila impresie optică de subțire la mijloc, impresie determinată de forma strict cilindrică, pe de altă parte pentru a accentua impresia de tensiune, de efort, cauzată de greutatea sarcinii pe care ele o suportă. Ordinul Ionic, care a predominat lumea grecească din Orientul Apropiat, apare mai târziu decât cel doric, dar în același secol, în aria culturală ioniană, insula Samos a fost unul din principalele centre de răspândire ale acestui ordin. Colona Ionică nu are masivitatea și gravitatea celei dorice, este zveltă și ușoară, nu stă direct pe sol, ci se sprijină pe o bază circulară așezată pe un soclu numit plintă. Truncul are tot forma tronconică, dar mai puțin vizibilă și mai mult subțiată și totodată cu mai multe caneluri. Coloana ionică, spunea Vitruvius, are armonia și grația trupului feminin. Coloanele unui templu ionic sunt mai distanțate între ele decât cele ale templului Doric. Capitolul, inspirat de modelele iraniene, are două volute în chip de melc, iar frizal sau lipsește în primele două secole, sau este ornată cu figuri continui înconjurând edificiul în bazorelief. Dintre alte ordine care au derivat din cel doric și cel ionic, important a rămas Ordinul Corintic, apărut la sfârșitul secolului al V-lea înaintea erei noastre în Arcadia. Este un ordin alalog celui ionic, de care se deosebește numai prin forma capiteliului, cu ornamente în formă de frunze de acant care înlocuiesc valutele ionice. Stilul ordinului corintic este fastos, bogat și elegant, motiv pentru care a fost preferat și a predominat în epoca elenistică, în orientul grecesc, iar la Roma, în epoca imperială. Sculptura Către anul 650 înaintea erei noastre, în sculptură, care până la această dată rămăsese în general la opere de mici dimensiuni și la un accentuat schematism în execuție, apar statuile de dimensiuni mari. În același timp se observă o tendință marcată spre reprezentarea realistă, o influență în formarea noii concepții a sculptorului, au avut-o și statuile egiptene sau asiriene, din care multe exemplare fusese aduse și în Grecia. Continuă reprezentările de animale, dar locul preponderent va fi acordat de acum înainte figurii umane. Sculptura monumentală împodobește frontoanele templelor cu statui în rond bos, în timp ce basoreliefurile frizelor redau scene mitologice sau legendare cu o deosebită predilecție pentru un stil narrativ. În temple, statuile zeilor demonstrau că sculptorii studiaseră cu atenție în gimnazii și palestre, unde atleții se antrenau dezbrăcați, musculatura corpului, pozițiile, atitudinile, mișcările, redându-le perfect în operele lor. Nu dădeau atenție expresiei figurii, nu rămâneau la o pur și simplă reproducere a corpului în repau sau în mișcare. Își fundamentau meșteșucul pe redarea proporțiilor în raporturi numerice studiate, cum făcea de pildă Policlet stabilindu-și canonul său, deci și pe calculul unei inteligențe artistice lucide care compune, ordonează, interpretează. Arta greacă, chiar și cea mai realistă în aparență, rămâne scăldată în intelectualitate. După cum se știe din lectura călătoriei în Grecia a lui Pausanias, primele statui monumentale grecești erau de lemn. Statuile în piatră apar abia spre sfârșitul secolului VII, înainteaerei noastre. Statui de cult, ele au continuat până în epoca clasică, în variante diferite, fie lucrate în tehnica acrolitului, Părțile descoperite erau în piatră, iar torsul și picioarele, uneori îmbrăcate cu țesături, erau din lemn, fie în tehnica Friselefantină Lemnul statui era îmbrăcat în tip de feșmânt cu pleci de fildăș sau de aur, fie de tipul paladion, statuie de lemn îmbrăcată cu veșminte sau cu o armură, tip din care a derivat la romani statuia de piatră așezată în vârful unui tropeum, asemenea edificiului de la Adam Clisi. Încă de la începutul perioadei arhaice, statuile prezintă bărbatul nud, curos, cu brațele lipite de corp și cu piciorul stâng adus înainte, iar femeia, Core, într-un drapaș bogat și de obicei ținând în mâna dreaptă o floare, o pasăre sau un obiect. Curos se scrie K-O-U-R-O-S, Core se scrie K-O-R-E. Reprezentarea persoanei umane într-un bloc compact atestă influența orientală, mesopotamiană sau egipteană, aportul original grec constând în expresia mai vie a figurii. Anumite convenții domină statuia arhaică, părul bogat, buzele pline, ochii migdala și enigmaticul surâs arhaic, convenții la care sculptorii vor renunța doar spre sfârșitul secolului al VI-lea înaintea noastre. Se observă și aici alte particularități stilistice după regiuni. Statuile dorice, de obicei statuile de bărbați, sunt mai masive și mai severe, dând o impresie de staticitate. Cele ionice, care preferă modelul feminin, precum și subiecte animaliere, sunt mai delicate, mai grațioase, cu o constantă tendință spre eleganță și decorativ. Sparta a manifestat o vădită preferință pentru statuetele de bronz și pentru măștile grotești. În schimb, cetățile state din Sicilia și din Italia meridională arată o accentuată predilecție pentru pitoresc și teatral, ceea ce va rămâne o caracteristică a artei grecești din această arie culturală. La Atena sculptura s-a dezvoltat mai târziu. Dintr-un început s-a remarcat aici influența eleganței și grației ionice, dar Atena va ști să introducă în curând notele proprii spiritului atic, echilibru, armonia și simțul măsurii. O particularitate ciudată a sculpturii epocii arhaice, precum și a celei clasice, era policromia. Sculpturile grecești în piatră, inclusiv cele în basorelief, erau pictate în culori pale sau vii. fapt care le accentua caracterul de conformitate cu modelul real, le făcea mai ușor accesibile gustului maselor și totodată le comunica un aer vesel. Materiale diferite erau introduse adeseori și în statuile de bronz, incrustați din alte metale sau de pietre semiprețioase. Pe de altă parte, grecii, care puneau mare preț pe finisajul statuii de bronz, retușând-o și șlefuind-o după turnare, nu apreciau patina verzuie a bronzului, curățindu-l și lustruindu-l des. Pictura era prețuită, se pare, în aceeași măsură ca și sculptura, dar aproape nimic din epoca arhaică nu ni s-a păstrat. O idee ne putem totuși face din transpunerile unor pictori în tehnica mozaicului și în special din ceramica pictată a epocii de o mare valoare artistică. Față de perioada secolelor obscure, ceramica în general a trecut brusc încă de la jumătatea secolului al optulea, înaintea erei noastre la un stil nou. Au apărut forme noi, grațioase, de obicei vase de mici dimensiuni, iar în locul decorației geometrice caracteristică sfârșitului epocii obscure, a apărut o decorație utilizând motive florale, animale și chiar umane, în de o mare precizie și finețe a liniei. S-a remarcat că eliberarea de convențiile stilului geometric s-ar datora influenței asiei mici, ceea ce este în cea mai mare parte adevărat. Începe acum a doua așa numită perioadă orientalizantă, prima fiind cea din epoca miceniană. Semnificativ în același timp este faptul că, în secolul VII, înaintea rei noastre, olarii se inspiră în desenele lor din tradițiile mitologice și ale epocii eroice. Corintul produce acum celebra sa ceramică difuzată în toată lumea. În secolul următor al VI-lea, înaintea rei noastre, Atena își elaborează stilul său propriu de ceramică cu siluete negre pe fond roșu, urmată apoi de cea cu figuri roșii pe fond alb, întrecând orașul rival, Corintul. Adeseori pictorii de vase și semnau lucrările. Între numele mai cunoscute, un maestru al stilului de figuri negre a fost Exechias. În celălalt stil, celebru a rămas numele lui Eufronios. Marea artă grecească începe așadar să se afirme în secolele 7 și 6 înaintea erei noastre. În arhitectură, sculptură și pictură, în irică, muzică și teatru s-au creat toate premisele, toate formele și notele esențial caracterizante. Epoca clasică va prelua și dezvolta aceste achiziții imprimându-le sensul unei maturizări de pline, dându-le o strălucire superioară, chiar dacă, în schimb, va pierde din prospețimea și spontaneitatea ce caracterizează arta epocii arhaice. Gândirea științifică și filozofică Școala Ioniană. S-a spus că lumina, atât de pură și de intensă în Grecia, a influențat puternic viziunea grecilor asupra lumii, îndeosebi viziunea sculptorului care este legată de claritatea conturului și de un simț al volumului corpurilor situate în spațiu. Aceasta explică de ce grecii au avut mari sculptori și arhitecți și de ce în pictura lor, la baza oricărui desen, este linia dreaptă și decisă. Dar și simțurile filozofilor erau ținute treze de forța luminii, astfel încât nici una din filozofiile grecilor nu este mulțumită până când nu și-a fixat o idee printr-o definiție clară și până când nu i-a desenat ferm și inteligibil conturul. Începuturile filozofiei grecești se confundă cu cele ale științei, limite clare între ele nu se pot rasa. Gândirea științifică și cea filozofică a secolului al VI-lea, înaintea erei noastre, au în comun faptul de o importanță primordială și de hotărătoare consecințe, că în interpretarea fenomenelor naturii, gânditorii renunță la vechile interpretări ale miturilor. Gânditorii greci ai acestui secol au fost cei din care au încercat să dea o explicație rațională a lumii și fenomenelor vieții. Problemele care, în primul rând, le-au reținut atenția au fost Ce formă are universul? Ce structură și care sunt legile care îl guvernează? În ce constă natura intimă a lucrurilor? Care este originea materiei? Care sunt elementele ei ultime? Ce transformări suferă materia și care sunt cauzele ce le determină? Elemente de gândire nesistematică asupra naturii se pot găsi și în mituri și în poemele homerice și în sentențele, de fapt, sfaturi de viață practică atribuite de tradiție celor șapte înțelepți, printre care tradiția punea în afară de tale și cunoscuți oameni de stat ca Solon și alții. NOTĂ Tradiția grecească cea mai răspândită îi include în acest număr pe următorii oameni de stat și înțelepți toți din secolul 6 înaintea ei noastre. Bias din Priene Cilon din Sparta, Cleobolos din Lindos, Periandros din Corint, Pitacos din Mitilene, Solon din Atena și Tales din Milet. În realitate, numărul înțelepților grecii era mai mare, Plutarch de pilde enumără 16, căci fiecare oraș stat avea ambiția să introducă și un reprezentant al său în această listă de onoare, convențional limitată la cifra simbolică de șapte. Închei nota.